Mattiðusar Guðspjall, 15. kapli Nú komu til Jésu farísejar og fræðimenn frá Jérusalem og sögðu Hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfi kenning forfæðrana? Það er þvo ekki hendur sínar áðunniði neita matar. Hann svaraði þeim Hvers vegna brjóti þið sjálfir bóðorð Guðs sakir erfi kenningar ykkar? Guð hefur sagt Heiðra föðurðinn og móður og hver sem formælir föður eða móður skal degja. En þið segið, hver sem segir við föðursinn eða móður það sem ég hefð átt að þig með gef ég til musterisins. Hann þarf ekki að heiðra föðursinn eða móður. Þið ógildið orð guðs með erfikenningu ykkar. Hræsnarar Sann var ég sæja um ykkur er hann segir Þessir menn heiðra mig með vörónum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig fyrir að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Og Jésús kallaði til sín mannfjöldan og sagði Heyrið og skiljið. Ekki sörgar það mannin sem innfer í munnin. Hitt saurgar mannin sem útfer af munni. Þá komu læri sveinarans og sögðu við hann Veistu að farið séðarnir fyrtust við það sem þú sagðir? Jésús svaraði Sér hver jurt sem fadir minn himneskur hefur eigi gróðu sett mun upprætt verða. Látið þá eiga sig. Þeir eru blindir, leiðtogar blindra. Ef blindur leiðir blindan, Þalla báðir í grífju. Þá sagði Pétur við Jésu skýrðu fyrir okkur líkinguna. Hann svaraði hafið þið ekki enn skilið? Skiljið þið ekki af allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrónni. En það sem útfer af munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar mannin því að frá hjartanu koma illar hugsanir, mandráp, hórdómur, sauralifnadur, þjófnadur, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar mannin, en að eta með óþvegnum höndum saurgar engan mann. Þaðan hjælt Jésús til byggða týrusar og sídonar. Þá kom konan okkur kanversk úr þeim hérðum og kallaði Miskuna þú mér drottinn svo hannur Davíðs, dóttir mín er mjög kvalin af ítlu manda, En Jésús svaraði henni engu orði. Lærisveinar hans komi þá og báðu hann, Látt hann fara, hún eltir okkur með hrópum. Jésús mælti, Ég er ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraelsætt. Konan kom, lögðt honum og sagði, Drottin, hjálpa þú mér. Hann svaraði, Ekki sæmir að taka bröð barnanna og kasta því fyrir hundanna. Hún sagði, satt er það drottin, þó ég tað hundarnir móla þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jésús við hana, kona, mikil er trúðin, verðið þér sem þú vilt. Og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundu. Þaðan fór Jésús og kom að galiðu vatni. Og hann gekk upp á fjall og settist þar. Men komu til hans hópum saman og höfðu með sér halta menn og blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og lögðu þá fyrir fætur hans og hann læknaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá mállausa mæla, fatlaða heila, halta, ganga og blinda sjá og þeir lofuðu Guð Israels. Jésús kallaði til sín Lærisveina sína og sagði Ég kenni í brjústi um mannfjöldan. Menn hafa nú hjá mér verið þrjá daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta þá fara fastandi frá mér þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisveinarni sögðu Hvar fáum við nóg bröð til að metta allt þetta fólk hér í óbygðum? Jésús spyr Hve mörg bröð hafiðið? Þeir svara sjö og fá eina smá fiska. Þá bauðan fólkinu að setjast á jörðina tók brauðin sjö og fiskana gerði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu Allir neittu og urðu mettir Síðan tókuður saman leifarnar sjö körfur fullar En þeir sem neitt höfðu voru fjórar þúsundir karlmanna, auk, kvenna og barna. Síðan lét Jésús fólkið fara, stjæð í bátinn og kom í Magadan byggðir.